I ara, com diu la Falca... Ui, em sento fatal, eh? Uh, uh, uh, uh, uh, ara, ara, ara... És igual, deu ser uh, Ara, com diu la Falca, que són dos quarts d'una, eh? començarem el programa al tap Esports. Doncs pues no, uh, la Falca està equivocada. Comencem? Clar que sí, comencem al programa i comencem d'aquesta manera, com sempre, però a partir de les 12. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is a western <music> programa que comença ara i dediquem a la figura del senyor Pere Bessa que ens va deixar ahir um, nosaltres com sempre, senyores i senyors bon dia! Aquest és el programa número 28 del Tapesports, de l'era retallada, per a qui paga descansa, però a qui cobra també, i que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones. Escuteu bé, pareu bé les orelles, eh? que la pilota els hi agrada més a la olla! Bé, les coses aquí a baix, passada a la frontera dels 14.000 metres, de veritat, de veritat, eh, no pinten gaire bé. Però encara tenim un parell, en els millors dels casos, d'oportunitats de poder, si més no, veure hi a través d'una canya. Bé, i no parlo de cervesa, sinó d'una canya de suc de préssec. Una petita imatge de l'univers en la seva mínima expressió ...d'aquest gran viatge mai explicat. Avui, 9 de maig de 2015, benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Perreix Emisora Municipal. Són ara mateix les 12 i 5 minuts amb una temperatura de 21.2 graus centígrads, una humitat del 50% i una pressió atmosfèrica de 1019.9 hectopascals. Avui, qui fa el que pot no està obligat a més pel 107.3 de la vostra EFM! Ara per ara tenim ja el nostre crac. Ui, el cranc. Perdó. El nostre crac, bé, també és un altre animal, però no és un cranc. És el nostre pelut inquiet, graciós i excavador talp. I ara, pobret, perquè ho ha donat gairebé tot. No li podem reprochar res. Potser no ens portarà fins al centre de la terra, però de moment som els qui ens he, els hi hem acostat més. I aquí tampoc podem reproixar res, és la nostra cançoneta, que avui ens a la porta un animal, una bèstia de la música, eh? una bèstia del rap, eh? Ell és Eminem i el seu 8 milles, Lose Yourself. Eh, ens trobem després de, mira, 5 minuts i 30 segons. Fins ara mateix. Em deixeu una cosa. Salutacions cordials! opportunity sees everything you ever wanted one moment you captured and Sleep, sleep, yo His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud, he opens his mouth But the words won't come out, he's choking how? Everybody's choking now, the clocks run out Time's up, over, plow, snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity Choke, he's so mad But he won't give up Daddy's, he know He won't have it He knows his whole back city's ropes It don't matter He's dope He knows that But he's pro He's so stagnant He knows when he goes back To this mobile home That's when it's Back to the lab again, yo This old rap city Better go capture this moment And hope it don't pass You better We lose his out We move toward a new world order A normal life is boring But superstardom's close to post-mortem It only falls tear this motherfucking roof off like two dogs cage i was playing in the beginning the mood all changed i've been chewed up and spit out and mood off stage but i kept priming and step right in the next cypher best believe somebody's paying the pod piper all the pain inside amplified Bé, eminem, eh? un monstre com jo del rap, eh? ens agrada tots dos eh? suposo que igual Mira, he tingut tant temps que no m'he preparat de moment res, falta falta que... o sigui, no ha vingut el Jaume Morné, que s'apunta la moda de l'Albert Planes, que tampoc hi és, l'haurem de fer per telèfon per això amb l'Albert parlarà del futbol base serà més o menys a partir d'un quart d'una eh? també tindrem per telèfon a partir de tres quarts esperem, eh? Tenia el president de la Federació Catalana de Dars, que ell és normal que no hi sigui perquè és de Tarragona, me no que hagués de pujar cada dissabte, eh, bé prou que fa, eh? no ens doncs explica'ns els dars des d'allà. Eh? Eh, qui també parlarem serà el president del eh? Tirem aquí serà a partir de dos quarts d'una. Um, sembla que no descudo ningú més El Josep Vilardell Que si Déu vol d'aquí una hora passarà per aquí O sigui ara per ara sol solet Com el Patufet <laughs> I començarem, com sempre, parlant de l'agenda dels veterans, eh? Copa, Copa Intercomarcal. Ells estan a les semifinals. Els llocs, eh, mentre el Club Esportiu Pareig està perllà allà a Múnich, eh, la setmana que ve esperem tenir algun representant d'ells que ens en faiguin 5 cèntims i veiem aquesta competició dels veterans que ha passat, si ha quedat tallada, l'han suspès de moment ells, perquè no surten a la nostra agenda eh, dels partits d'aquest cap de setmana. Clar, si són a Múnich, és difícil que hi surtin, però bé, bueno, aviam què ha passat, passa, no? si han passat Sabem que han passat a semifinals, però no, quan surten no sabem si han jugat abans o, o ho han ajornat al partit. Nosaltres no ens a dir els que sí que sabem i és són els que estan entre el del 19 al 24, avui a partir de les 7, a la capital, Verga, la Coromina! Tenim un altre equip d'aquí al Berguedà i està en tres llocs del 29 al 30 è Serà demà, a partir de les 11, Cal Rosal, Con Rosal, Joan de Palà. Said, Curses d'orientació. Avui, la Rogain Serra del Callaràs. El Club d'Orientació de Catalunya organitza la prova que anirà al Santuari de Falgàs, a la Pobla de l'Illet. Send me Ara sembla que sí, hem solventat els problemes tècnics, eh? Doncs pues anem a seguir amb l'excursionisme. Primera caminada nocturna de Cacerres. Avui, el pati de l'escola Princesa Las de la localitat bergadana serà a partir de les 9 el punt de sortida d'aquesta caminada que tindrà un recorregut total de 8 quilòmetres. Un equip que ja celebra el seu ascens eh? és a la quarta catalana i el grup 1, la Pirenaica celebra l'ascens amb una rua per l'Amion eh? l'associació de veïns de la barriada Amion conjuntament amb el club organitza aquesta tarda una ruta, una rua de celebració de l'ascens de la Pirinaica Tercera Catalana aconseguint de forma matemàtica diumenge passat després d'imposar-se al camp del màxim rival el Verga per 1 2 el Cercavila s'iniciarà a partir de les 5 de la tarda de la plaça de la Democràcia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 I tot això anem a començar l'agenda de la eh? l'agenda de pes. L'Embol Masculí, Copa Federació de Tercera Català de la Senyor Masculina, primera fase, grup B6ena, jornada. Eh? El partit que enfronta l'Embol Berga, Club Envol Parets B, es jugarà al Perga, al pavelló municipal de Berga, de la capital serà precisament eh? avui, a partir de les 8 del vespre. Bé, bueno, del vespre, a les vuit encara fa un sol que pela eh? que trenca tot, eh? Doncs què anem a dir? Doncs a la Volverga, amb aquesta Copa Federació de Tercera Catalana, sènior masculina a marxa, a la quarta posició de quatre partits jugats, n'ha guanyat dos, no n'ha empatat cap i n'ha perdut dos 88 gols a favor, 100 contra en contra, un total de 16 gols de diferència, i això suma 4 punts. Pel fa el seu rival d'avui, club en vol Parets. Bé, marxa la primera posició amb 3 partits jugats. N'ha guanyat 3, n'ha empatat cap i no ha perdut cap. Gols a favor 104, gols en contra 71. La diferència de gols és més 33. I un fa un total de 6 punts. O sigui que tenim el líder avui, a partir de les 8, a la capital, eh? Per veure'm vol! Començarem. Lliga primera divisió femenina, grup 2, 24a jornada. Falten ara tres jornades comptant aquesta. Uh, les Corts, UBAE, agrupació esportiva. B Puigfitó, futbol, Sala Cacerres, al camp, pistes universitàries uh, de la UB. Gespa artificial, l'àrbitre, José Johnny Gómez Sandoval. Aquest partit es jugarà avui, també, a partir de dos quarts de cinc, el Puigfitó... Um, futbol sala Caserres està la, en una classificació um, de moment, de moment està amb un està uh, a la última posició per baixar, està a la dotzena posició, amb 19 puntets de 23 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 4, n'ha perdut 14, 69 gols a favor, 98 en contra. El quart d'última va guanyar, els últims tres els ha perdut. Eh, no és que ho tingui massa bé, que diguem, sí que té el futsal Puigcerdà, que està un punt per sobre, eh, i que ja dona opció a Cadenza, eh, a salvar la categoria. El curs Crufos a la Corbera, que marxa la desena posició amb 22 punts, eh, són els que tenim més a prop, eh, més munt i no podem pujar, perquè tant sols falten tres jornades i ells també comptaran amb els punts eh, matemàtics per salvar-se. Però sí que la dificultat d'aquest partit és gran perquè els de les Corts Obae, l'Europació Esportiva B marxa a la segona posició, amb un risc que té també per córrer que el tercer, el que l'empaita, el Cornellà el Club de Futbol Sala, porta 46, podria complicar una mica l'existència. O sigui, que necessita algun puntet més les Corts Obae i que intentarà, suposo, sumar-los amb el Pusfitó Futbol Sala Cacerres. Nosaltres des d'aquí esperem que no. El futbol, sala femení, el futbol sala femení, primera divisió futbol sala femení, 27a jornada. També falten 3 jornades i mare de Déu com està la classificació perquè a l'últim partit de futbol sala va guanyar el camp del Mòstoles, 1-2. Posa les coses ja, la veritat, eh? eh? Bueno, no ho sé, eh? si em tallen ara no em surt sang, eh? Precisament aquesta setmana descansa. Però si no hem repassat la classificació, veurem que el Gironell està igualment en la penúltima posició, però ara amb, un, amb 19 punts. L'estam d'Orquície, que va un lloc per sobre, també empatat de punts. El viatge és a Marelle, que marxa a la tretzena, posi tretzena posició, emporta 20, un punt més. El Mahadaón, que és dotzer, 21. Ja veieu, dos punts més. El electoral europeu Orvina, 23. O sigui, eh, que, que la, salvació, eh, la salvació pot estar aquí, eh? Per què? per què pot estar aquí? Doncs perquè, a més a més... Uh, aquesta jornada no juga però sí que la setmana que ve juga i juga contra el Viatges Amarell i la setmana vinent, eh? mare meva veia partit eh? Pots, podem sortir per primera vegada de la zona de descens de eh? tota la temporada que el Viatges Amarell, com dèiem, porta tan sols un puntet més que nosaltres ojo oh, oh. Bé, ens ha arribat el Jaume, eh? ja tenim aquí el Jaume Mulner, dèiem que no estava aquí però bueno, no estava, la veritat és que no estava arribat ara mateix doncs com dèiem, el Girolella té una oportunitat d'hort eh? la setmana vinent ens haurem d'esperar una setmana mare. no sé si ho entenem això eh? ara falten 4 minuts per a dos quarts mirem d'acabar el futbol sala i que... per deixar-ho llest, el futbol sala a partir de dos quarts eh? perquè dos quarts una tenim l'entrevista entrevista amb el, del... Ai, perdó, amb el president de... del Bàsquetberg eh? en Sergi Edo Després parlarem amb ell. Doncs anem a parlar de la Lliga, segona divisió catalana, grup 4, 24a jornada, que també falten 3 jornades per acabar amb els masculins. I ens trobem que el primer partit és... Bé, bueno, deixeu-me posar el que és, eh? És, és el Nova Mas, eh? El primer partit. No és més menys que el... la Pobla de Llat Club Futbol Sala, Beganès. El camp en jornada aquest partit és el pavelló municipal de Beganès. on tots dos estem acostumats a aquesta temporada a jugar al Camp Pavelló Municipal de Bagà. Hauran de fer com aquells equips anglesos, eh, que parteixen les grades. Aquí eh? els de la pobla, aquí els de Begà... Vagà... Però, bé, bueno, es va dir que hi havia tanta gent eh, a l'Eduard la setmana passada, Begà. No sé si quebran tots, eh? Però, bé, bueno, eh, ja faran puesto, ja faran puesto. Un bon, un bon derbi serà demà, eh? Estarà pitat per l'àrbit Marc Viada Manyer, el, la Pobla de l'Illat, club de futbol sala, en aquest cap, que actuarà, aquest cas, que actuarà com a local a casa del Vagà, eh, de la marinera, Club Futbol... No eh, sé si el trobo, l'Illet, marxa la desena posició, 23 punts, està, està a, un, a un punt de, de, de baixar, també, eh, d'agafar les passes de descens, de 20 partits jugats, n ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 11, 60 sot a favor, per 101 en contra, això per agafar la Pobla de l'Illet, el seu rival d'avui, el cinquè, i va dir a l'Eduard que volien pujar més amunt, tant com fos, eh, va guanyar el derbi amb el porreig, un bon partit a Vagà la setmana passada vaganès, doncs, que marxa ara la cinquena posició, 35 punts, ells estan tranquils, no poden ni pujar ni baixar, es quedaran, però volen millorar la seva posició, eh? eh 35 punts, 20 partits jugats, 11 guanyats, 2 d'empatats, 7 de perduts, 111 gols a favor, per 97 en contra i contra els seus últims 4 partits per victòries, eh? O sigui, eh, no para, no para. Doncs aquest partit es jugarà, com dèiem, serà a la Poble de Llet i serà avui a partir... A la Poble de Llet, perdó, no, serà a Begà, i avui, a partir de les 4 de la tarda... Estan una mica pesats avui les sintonies, eh? no volen entrar com toca. Eh? Doncs bueno, anem a parlar del següent, Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Club Futbol Sala Òdena. Aquest, aquest partit es jugarà a Camp Pavelló Municipal de Berga i l'àrbitre Joan Ríder Segovia. Aquest partit es jugarà avui a partir també de dos quarts de cinc i el que ens queda de Futbol Sala Porreig, Castellà Futbol Sala B, al Camp Pavelló Municipal de Porreig i l'àrbitre Joan Ríder Segovia. Aquest partit es jugarà a Porreig, serà demà, a partir de dos quarts de set. Bé, una classificació que mana, com sempre, a Futbolsal Atlètic Vilatorrada, perquè no n ha perdut cap. Eh, seguidament, el Massats Capellades, que porta 14 punts de diferència, marxa en segona posició. El Castellà és tercer, amb 41 punts. Es... No conto que canvi les, les posicions pel que fa aquests dos primers. Com tampoc els dos últims, que és el Club Futsal Aúdena, que té molt clar que baixarà, igual que el Font Rubí Club Esportiu, que és l'últim, amb dos puntets, n han empatat dos partits, eh? Um, Els que sí, no tenim tan clar i que esperem que canvi una mica la dinàmica és el, la polva de l'Illet, que està a un punt, com dèiem però sí que el futbol se l'ha porreig el, el que ha derrotat a Bagà ha, ha agafat la plaça directa de descens, perquè té molts equips com dèiem, un és la polva de l'Illet a un punt l'escola Pia Sabadell, club esportiu B 24 punts, dos punts a diferència a l'Ullestrell, futbol, futbol sala, la setmana passada, abans de parlar amb el Miquel, bueno, era entre setmana, de setmana van jugar el seu partit, que va passar molt al Porret, ja, quedava, ja quedaven, ja quedaven de, um, en posicions de descens. Uh, I a l'Ullestrell, pues, ara en porta 25, està a 3 puntets del, del futbol sala a Porret. Doncs, com deia, l'Ullestrell porta tres partits últims, ja els ha guanyat tots tres pel fa a la part una mica més de dalt però que és de dalt, perquè el club a la ciutat de Berga marxa a la sisena posició i està en 27 punts total a 5 puntets del futbolsal a Porreig o sí sigui, que tot això pot canviar com, eh, com, no, sé, no sé com pot canviar però pot canviar d'una manera espectacular eh, deixarem així eh, aviam què va fent, què ens van dient le, els resultats que van obtenint els nostres equips del Berguedà sí. i acabarem amb la Lliga Primera Divisió F... Catalana grup 4, 24a jornada, també falten 3 jornades, el partit d'avui és el Barmi, Caça, Futbol, Sala Club Esportiu B, i el Futbol, Sala PC, Imagín que serra, el partit d'avui, perquè no es farà ni avui ni demà, perquè el Barmi i està és un equip retirat i anem a repassar, doncs, la classificació. El futbol Sala Olesa, que marxa líder amb 56 punts. El Montserrat Monistro, el PB, que li pot tocar una mica la fibra amb 52 a 4 punts. I el futbol Sala PSG és una bona temporada. Marxa a la tercera posició amb 42 a 10 punts. Ells ho tenen francament malament, també, per poder optar alguna coseta, però sí que eh, ens hem d'unorgullir de la gran temporada que ha fet el futbol Sala PSG en aquesta primera divisió catalana. El Navàs tenim el poble de l'Aveí, eh? El Navas marxa a la desena posició amb terra de ningú, per dir-ho d'alguna manera, 23 punts, tampoc està, està bé, està salvat perquè dos, dos equips que que baixen, que baixen directes eh, i un és el penúltim, és Palapenyes Plugues, que amb 14 punts i el Gelida Industrial Futbol Sala Club, que no en porta no n'ha guanyat cap, eh? i estan aquí jugant eh? cada setmana Això Déu-n'hi-do, eh? això és per, per posar-los amb, eh? amb coneixement, eh? Gelida Industrial eh? molt bé futbol Sala Club, no n'ha guanyat ni un però estan jugant cada setmana i a l'AICA Sant Cugat, que és l'únic pot eh, la penya Esplugues que pot atrapar, perquè estan empatat de punts, però per diferència de gols eh, eh, baixaria ara actualment al penya Esplugues. Joilleria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança a Berga, Comarca i també a Barcelona.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 Bé, doncs avui estem eh, avui eh, teniu una entrevista que tenia moltes ganes, un equip que està lluitant, està lluitant de, de quina manera tota la temporada per sortir d'aquests llocs de, de descens, eh? eh? Sí que no és molt, dius, ostres, eh, em diguéssiu de, de, de pujar, però no, però no, perquè la feina que s'està fent eh, allà en aquest club... Eh, és, és per, per treure's el barret. Nosaltres, doncs, com dèiem, parlarem amb el president, el tenim a l'altra banda del fil telefònic, ell és en Sergi Lledo, president del Bàsquet Berga. Sergi, bon dia. Sergi? Bon dia. Bon dia. Um, uh, uh, bueno, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. do déu a part, a part de l'últim que... cop que vam parlar estem en millor situació sí senyor, uh, però a més a més és que és l'última jornada és eh? petar morir, no? és petar morir, petar morir però aquí estem uh, i com ho farem això? doncs pues mira, jugant a bàsquet, que és el que sabem fer no, no hi ha no hi ha un altre vam guanyar la setmana passada Malgavà 0-1 el... vam guanyar Malgavà el Sikoris, que és l'equip que... que ens precedeix que podem doncs que podem arribar amb un acord, eh, <ríe> pactat, eh? va perdre el camp de la SA i Correcte. es bona la possibilitat. A l'última última jornada és una carambola per això, no? A la eh, una carambola, hem de, guanyar, hem de guanyar nosaltres i han de perdre ells. No està fàcil, tant per, comencem per nosaltres mateixos, eh, Juguem contra el 6 i el 6è, el Vilafranca, és un equip que, bueno, que és molt consistent. L'avantatge és que, de fet, ells tampoc s'hi juguen gran cosa. El petit problema és que el mateix passa amb el Siguris, que, que juguen contra el Gavà justament, i ja va demostrar la setmana passada pues, que també hi ha un equip que estava ja en una fase intermitja, en una posició intermitja, estan els setens, i tampoc s'hi juguen excessivament i un desplaçament a Lleida pues, sempre és més guany, bueno, és més distendit per part dels dos del jugadors. No? Però bueno, nosaltres hem de fer la nostra feina, que és guanyar. Sí, a partir d'aquí, pues, escoltem, Déu dirà, <ríe> no? que, que es diu vulgarment, eh, sí, eh, i no? aprofito la situació sí. perquè es guanyi o es perdi, felicitar la labor dels, dels jugadors, felicitar l'estat tècnic, perquè ha sigut una temporada que es presentava molt i molt negra, hem donat molt la cara, hi ha hagut ben bé 5 o 6 partits que els hem perdut per menys de 6 punts i això vol dir que hem estat en allà amb una plantilla molt jove, molt jove, hi ha uns quants que són sèniors grans però, hi ha, però més de la meitat de la plantilla és jove i això és d'aplaudir, de felicitar-los, encoratjar-los i animar-los. No té més l'empresa, l'empresa, com deia és molt difícil, és difícil perquè el Casal Vilafranca és a més a més és bastant més bonet. No, marxen un sisè i l'altre setè. Però sí. fa... penses, penses potser que aquests equips ara ja estan més per provar jugadors de categories inferiors. Sí, probablement es, estan en aquesta fase, aquests equips. Per això dic que l'empresa ja no és tan, tan difícil com, com de guanyar-los, nosaltres mateixos, sinó que possiblement la mateixa que a el Suïstria passa amb els homes del SICOLIS, que el seu equip, que és el Gavà, el Gavà amb el que s'enfronten, també estan en una situació semblant, no? que possiblement ja estan les tres tables, ni baixen ni pugen... En una, en una posició normal i es tendeix a provar jugadors, a provar coses, l'ambient és, és, és distendit, és diferent. No hi ha aquell sentiment de competitivitat. No que està ser nosaltres i passa sí. ah, no, no hi ha nervis més aviat, no? Perquè diguem que està una mica tot fet, no? Per part d'ells, eh, però sí que ells si aproven algun nano, no també ells voudran eh, aquests nanus també voldran sobresortir i, i diu-me l'entrenador, escote, jo també serveixo per jugar l'any que ve. Sí, és un, peix, és un peix que es menja la cua, és veritat. Oi? Quan surten aquests nanos de una mica provar i tal, doncs surten amb tota la càrrega d'il·lusió i en tota la força i, i, i treballen al 120%, no? perquè és el seu moment. No? i sà, això és una cosa que a més pues, clar, és un punt que no, no el tens controlat no, aquell noi no el tens controlat i sí, i sí, sí, a vegades pues, eh, és un punt d'inflexió que, que no hi comptaves que, que i que tindrem tots, dos, eh? tindrem tots dos i també tots sí, dos sí, sí, sí, sí. demà tots dos per tot. la... això jo ja us animo a tots a que, a que demà a dos quarts sis agafeu i vinga, cap al pavelló de Bergui tota la comarca aquí tota la comarca aquí i bé tota sí. sí, tota sí. uh, oh. gent a bàsquet, sí, em vas dir em ja, sembla? Bueno, sí sí, sí que ve gent, sí. el que, passa que bueno, tampoc és el que dius, no, ja. no estem en cap categoria és la categoria més elevada d'una situació no professional a partir d'aquí ja ve la, la, la competició de Copa i Copa ja comença a ser, ser remonada i això es nota una mica no? però sí, sí, estem a primera catalana, de fet som a equip que jo, que jo sàpiga som mal equip, el sènior és a l'equip que està en més alta categoria de qualsevol dels esports d'equip de aquí de la comarca. Pues bueno, pues ja bueno, per celebrar es no? Bon bàsquet es veu, bon bàsquet es veu. Sí, senyor i ganes però... i il·lusió. I, i, I bàsquet per i... Jo penso que el demás si que no És molt important. Exactament, exactament. És, uh, que parlàvem l'altre dia, eh, Sergi, que, que són tots nois d'aquí. Són tots nois d'aquí, i això diu molt. No, ten no tenim cap nord-americà, no? No, no? no, no, no. I enllà, eh, per aquí a sota hi ha alguns. Però no, no, no, no. I, a més, això es nota en l'ambient, es nota amb la gent, es nota amb els propis jugadors que són gent que es coneixen, són gent que comparteixen la vida normal i corrent de, del dia a dia, i això, a final, es, es transcendeix. No et capaig de dubte que si ho part del petit èxit d'estar on estem en aquest moment, amb aquestes possibilitats. L'any passat, recordem que amb jugadors molt més veteranos, molt més curtits de fora, inclús de la comarca, doncs vam arribar a fases. O sigui, vam jugar al que espirem ara a intentar fer eh, eh, demà. Exacte, perquè guanyant bueno. tampoc ens assalvaríem. No, guanyant no ens assalarem. guanyant El que fem és entrar a, una, a unes fases en les quals juguem amb els antepenúltims d'altres grups, i aquí hi hauran dos places en joc, dels diferents grups, i hi hauran dos places en joc que se salvaran. Així serà. Tenim l'equip uh, sense baixes? Per sense baixes, sense baixes, amb una relativa moral, en el sentit de que, sincerament, ens pensàvem que la visita nostra al Gavà seria una visita en què seria la tònica de tota la temporada i que perdrien, d'alguna manera, perquè, perquè jugàvem contra un equip de la banda alta, uh -huh. i la sorpresa, la sorpresa no, l'esforç nostre i, i el treball nostre va sortir un bon partit, però sí que vam guanyar. Bueno, doncs estem allà on a principi de temporada si ens haguéssim marcat un objectiu possiblement seria aquest, és a dir estar a la mateix lloc i situació que l'any passat. Doncs pues, bueno, estem aquí. Sí senyor, i disfrutant del bàsquet fins a l última jornada. Fins a la última jornada, que això també, en part, és bo. És bo, és si bo. Ens, això dona, dona trempera. Sí, sí senyor. El nostre esport. I ja veuràs, i ja veuràs no sé si és un petit o l'altre, com que els de l'altre no ho sabrem, però els nostres sí, i hauràs ja com és possible que fins l'últim moment es decideixin les coses. Oh. I això és el marco de bàsquet. El Sikori sí començarà una hora i quart eh, més tard. Ja, però nosaltres, però nosaltres hem de fer la nostra feina. Sí, sí, no els hem de guanyar, sí. sinó és igual, que facin el que vulguin, sí. poden perdre si volen. Ah, si bueno, saben sí, no... el nostre resultat, però sí. El sabran, oi? Això es penja al moment, els resultats aquí a la web? Bueno, els resultats a la web els penjen els hàbitres, i els hàbitres hi ha hàbitres que són molt conscients, i de seguida acaben el partit, estaven la feina de sobre, i ho penjen a la web, i hi ha hàbitres que no tant. Jo penso que demà, justament, com que s'hi juguen o que s'hi juguen, hi haurà alguna allà que li dirà a l'àrbitre que a veure si pot trucar al seu company i posa a la web. Demà, demà hi haurà molts ulls aquí eh, enfocant, eh, aquí al pavelló m'imagino jo A veure, jo, eh. a veure, a veure, jo jo us encoratxo tots I amb el cap i amb vingueu... també, eh, Sergi sí. i amb el cap també estaran pensant eh, eh, què carai haurà fet el bàsquet Berga eh? sí. Mira que es podien salvar eh? Ves a sapiguer eh? I a més a més, que fins i tot poden anar i com deies, a més a més eh? A partir de dos sí. quarts de sis, el pavelló municipal de Berga va i a partir d'on uh, Sergi, eh uh, i, i per la aquí... es, per la es fa alguna cosa a bàsquet? Ah, sí, nosaltres tenim el, el, el, el, el xiringuito que li dèiem nosaltres, el xiringuito que he instal·lat a, a la passeta d'indústria uh -huh. i us convido tots a tots que, que proveu les nostres degustacions vàries, que tindrem i vam fer una, una innovació amb el salse i pinxo, que va tindre molt d'èxit Salse i pinxo? Doncs, salse i pinxo, sí senyor, estàs convidat estàs Moltes convidat. gràcies. Uh, vin cada jornada, eh? ja el Pau Bessa estàvem sempre parlant i portàvem dos anys amb ell i sempre també, doncs, passa per aquí passa per aquí, el Salsipitxo claro, claro, el, el Salsipitxo aquest, aquest any és, és, és, és la prova del Salsipitxo de 3, no? Bueno ja ho veureu, ja ho veureu ja ho veureu, ja ho veure, ja veureu ja veure, ja veure. no, que també ens vagi bé la patologia, això és molt important per nosaltres, el nostre uh -huh. grup és molt important pensa que les subvencions eh, municipals s'han reduït al mínim, quan les diguen mínim vol dir zero, i, i aquest i aquesta situació de poder fer uh -huh. tindó d'un espai en la esquina de la Batum Primer, per gaudir tots nosaltres del que és la festa. Segona, per conèixer-nos més interiorment les pròpies persones que hi col·laborem, que molts cops, perquè entrenen els nostres nanos a diferents hores, diferents dies, no tenim aquella possibilitat de conèixer més. Ens permet conèixer més al nostre propi club. I tercera, pues sí, si si té si un rendiment econòmic, va molt bé, perquè actualment, tal com estan les coses i tal com pinten les coses... Uh, portant davant una entitat esportiva costa lo Sí senyor, costa lo seu. Uh, Sergi, vols afegir alguna coseta més? És més, animar uh, que tots, que tots uh, pugueu venir els que pugueu uh, animar el nostre equip i que vinga, que uh, ojalà que la setmana que ve ens parlem de que estem trobant fases i que les guanyem. Ojalà puguem tornar a parlar, sí senyor. <laughs> jo ja toco fusta. Aquí tinc fusta. Aixecs? Vinga, i tant. La, sents, la doncs, sento, la sento, la, sents, l -la, l -la sento. L'estic tocant. Uh... I escolta, i escolta, perquè ho vegis. La sents també? Sí, senyor. Ah, doncs pues vinga. Doncs vinga, veus, això, això és el que fa bo de l'esport, eh? Que puguis jugar-te alguna no, cosa, no, encara no. que sigui una cosa tan minúscula com això. Eh? En els temps que corren Pener ara... Fases, poder... eh? Sí, sí. poder il·lusionar-te amb algú que no, sigui, que no estigui vinculat amb el tema econòmic, economia, diners i aquestes coses, que siguin valors, que siguin esforç, cultural l'esforç, tot això és un valor increïble. Molt bé. Sergi, Adó, moltes gràcies per atendre'l una altra vegada a la Tirogada de Ràdio Porreig i, i, i viure aquesta experiència, que això només és per viure si parles amb gent que està ficada en l'ou, en, eh? en el rovell de, de l'ou. Moltes gràcies, Sergi. Sí, sí. Vinga, tinc, a vosaltres. Que molta sort i que, sobretot, us ho passeu molt bé demà eh, a partir de les quals estic aquí al això, Pau això és, això és principal, tant els de fora com els que estan dintre la pista. Els de fora tenim el deure uh -huh. de transmetre aquesta felicitat i aquesta il·lusió i aquestes ganes de, de divertir-se. Perquè els de dintre, malgrat tot, els diverteixen Perquè si no es diverteixen jugant, si no es diverteixen competint, uh -huh. tampoc té sentit. No? Per tant, ells també han de gaudir-lo. Sí, senyor. Doncs que, que disfruteu tots eh, demà. I ara s'hi feu disfrutar també els d'aquí baix, del, del baix superfàciler. A veure si pugeu, home, si pugeu Aviam, i que surti, que surti un bon salsa i pitxo. Vinga. Adéu. Un convidat de salsa, adéu. Gràcies, adéu, bon dia. Ara. Ai, aquestes emocions, eh? Què bé. I amb aquesta musiqueta m'està entrant la pell de gallineta. Quiquiriqui, que veiem no si posaré l'ou qui, qui, qui, qui, co, co, co, co, co. Desitgem, la veritat, amb la mal cor, que l'Inforo Berga pugui continuar, tot i que l'empresa és molt difícil, és una carambola, eh? el Sikoris A porta una victòria més que l'Inforo Berga, necessita, necessita l'Inforo Berga primer, com deia, guanyar, el Sikoris, que perdre-hi, I, i llavors, doncs, anar a fases, que això seria ja uh, l'èxit pel club basquet Berga Bé, doncs, eh, hem deixat amb una, una, una, una, ens han ha deixat, deixat amb un bon sabor de boca el Club Bàsquet Verde i ara farem el mateix, però ara farem, parlant de darts, amb el president de la Federació Catalana de Darts, Joan Maria, bon dia. Bon dia. Joan Maria Salvador, molt de gust de tornar-te a parlar, eh? tornar a parlar aquí pel telèfon un dissabte a i parlar de del que ens agrada, dels darts. Doncs sí, parlem Mentre estic fent temps, perquè ara, clar, eh, busco... Ah, tinc, jo el tinc aquí. Els resultats de la darrera jornada, Jo Maria. Doncs mira, la darrera jornada va ser la setmana passada i no, va, no van haver-hi partits de lliga. Com bé sabeu, eh, va ser un dia d'aquests intempestiu eh, enmig d'un pont i que no va haver-hi jornada de lliga. Els, els equips van poder fer partits, celebrar partits de jornada i per altres coses. Normalment aquests dies de pont sempre els deixem lliures perquè la gent es pugui el dir en família. De totes menes, avui eh, hi ha la primera jornada del mes de maig... amb l'inici del tram final de la Lliga Catalana Divisió d'Honor. Eh, quan només queden quatre jornades, i amb algun partit ajornat... afrontem la recta final amb força complicada... on eh, al llarg de, dels propers cas de setmana... s'intercaren també a la jornada d'altres competicions importants... de les quals doncs, ja anirem comentant i parlant. Tots els equips eh, dels principals clubs d'arts... que participen a la, mateixa, a la màxima competició regular afronten el seu particular turmalet on eh, es decidiran les seves posicions a la classificació final. De diferència d'altres esports com hem estat veient fins ara al llarg, al llarg del vostre programa, doncs, amb els darts no està tot resolt encara i queden doncs, per decidir moltes posicions. Mentre l'Aigüestoses ja està calculant els punts que li falten per trocar se campió de lliga eh, 2014-2015 i agafar el relleu del Piritonya CD, hi ha d'altres clubs que lluiten per accedir al pòdium i, per altra banda, no gens menys important, també hi ha d'altres equips que lluiten per evitar les darreres posicions o per estar millor classificats possiblement a la, classi a la classificació final. Un escenari on tots els clubs participants tindran el seu propi protagonisme i que a continuació detallarem. Jo Maria, doncs, per repassar l'agenda... Sí, el, el, el, el, el, el, el, el, el que seria la jornada d'avui... Sí, l'agenda. de la jornada d'avui, eh, me't poso una mica de música d'això per animar-nos una miqueta més, oi? Doncs sí, aquesta és la melodia que se sent principalment en les competicions internacionals i que és molt familiar per tots els darders que durant molts anys ens ha acompanyat a moltes competicions internacionals. Tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín. Molt bé, Julià Maria, comença, comença. La quinzena jornada començarà amb el partit de Club d'Arts contra les Pluges. Un nou retrobament entre, aquests, entre els esportistes de, que la temporada passada van militar les Pluges L'Esplugues en, en guany s'ha reforçat amb altres jugadors. Alguns jugadors que l'any passat militaven a l'Esplugues en guany estan al club d'Arsgoya, un club de Reus, i per tant serà un partit nostàlgic amb el nou retrobament d'aquests esportistes. Uh -huh. El partit de Nades va resoldre amb un resultat de 2-7 favorable a Goya, però clar, l'Esplugues s'ha reforçat moltíssim i ja ho hem vist amb les darreres setmanes que ha assolit molt millors resultats i fins i tot guanyar algun altre partit. I això farà, doncs, que aquest partit sigui notablement emocionant i que, sens dubte, no es repetirà el resultat del partit de l'anada. Si més no, tot això sobre el paper. Molt bé. El, partit... el Ripoll, Club d'Arts Guardiola. Doncs sí, el Ripoll rebrà la visita de la Guardiola de Manresa. Uh, la lluita... Uh... A veure, com ho explicaríem, això? Aquests dos equips lluiten per estar a la part mitja de la classificació. Uh -huh. uh, el Ripoll, però, està més a la part baixa que no pas el Guardiola. El Guardiola ha més partits. Però, clar, el Ripoll necessita una victòria, com a mínim, per eludir la darrera posició i seguir esglanant posicions de classificació. De fet, sobte que el Ripoll en aquesta temporada no hagi solit tant bons resultats com la temporada passada. Tot i així, el Club d'Arts del Ripoll, a casa seva, és un, partit, és un equip molt perillós i que ha solit molts, molts bons resultats. El partit d'anada va guanyar la guardia a la 6-3, però eh, com que el Ripoll juga a casa, el fet d'aprofitar el factor pista o el factor jugar a casa, a camp, doncs això farà doncs, que el resultat potser sigui diferent i fins i tot arribi una nova victòria del club de Ripoll, que realment està molt hésitat. Amb dos equips arriben amb un rodatge similar, no agrat que els seus esportistes no es veiem gaire sovint amb el d'Esti Winmow, eh, sí que de la part del Ripoll n'han participat uns quants, els quals, doncs, això els hi dona molt més nivell i els hi farà, doncs, potser o fins i tot aquest tenir aquest plus afegit amb el de jugar a casa pel fet de poder guanyar el partit. Molt bé, el proper partit, de eh, Josep Maria, eh, més el, el lligasadgec.cat versus Club d'Arts de la Xarxa, que el deixarem, si, sap, eh, si no et sap greu, per després de la publicitat que ve ara a l'espai per la política. La Vale, Josep Maria, fins ara, eh? Fins ara, Espai gratuït s'edita a les formacions polítiques per la propaganda electoral. Ara, Isenda Municipal. Planificarem la gestió dels diners públics amb la prioritat de donar resposta a les veritables necessitats de la població. Ara, Governació. Transparència i diàleg amb treballadors de l'Ajuntament. Ara, Urbanisme. Aplicarem urbanisme de proximitat. La teva vorera i el teu carrer és el més important. Ara, obres i serveis. Volem donar una atenció més propera. Ara, joventut. Atendrem les demandes i necessitats del jovent, incentivant esport i cultura. Ara, polítiques socials. En els moments actuals cal estar prop d'aquelles persones que més pateixen. Farem polítiques d'igualtat i de solidaritat. Ara, esport. L'esport aporta valors com la solidaritat, el compromís o l'altruisme. Estarem al costat de les entitats esportives, obrint camins de diàleg i cercant solucions. Ara, ensenyament. Professionals i famílies sumen esforços cada dia per aconseguir un bon nivell de formació. El nostre paper aquí és donar suport en tot moment a la comunitat educativa. Volem de Porreig un poble per viure'l. Som positius. Invertint en educació, invertim en futur. Som positius. El nostre patrimoni és un llegat per protegir, gaudir i compartir. Som positius. Prioritzem les persones. Tu ets important. Som positius. Escoltem a tothom. Participa. Tu ets important. Vota, convergència i unió. Vull tenir d'il·lusionar-me amb tu. Vull tenir l'oportunitat de saber com t'imagines el futur de Porreig. Vull tenir l'oportunitat d'explicar-te fins i tot què ens costa el poble el paper de vàter de l'Ajuntament. Vull tenir l'oportunitat de gestionar el poble amb tu. Vull tenir l'oportunitat de mostrar-te una manera diferent de fer política. Vull tenir l'oportunitat d'escoltar el que tu em vols dir. I per poder-ho fer, en necessitem a tu. Construïm un nou poble. Junts per Porreig, Acord Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. Acabeu d'escoltar l'espai gratuït, cedit a les formacions polítiques per l'apropatió de la aquest diumenge, dia 10, debat electoral a Ràdio Porreig amb representació de tots els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals del dia 24. El debat començarà a les 11 del migdia i estarà moderat pel director de Ràdio Porreig, Josep Genescà. Es parlarà dels temes... cultura, festes, esports, comunicació i joventut ensenyament, serveis socials i governació. Recorda, és aquest diumenge dia 10, debat electoral a Ràdio Porreig amb representació de tots els partits polítics. T'esperem a les 11 del migdia. No hi faltis! Bé, estàvem parlant amb el president de la Federació Catalana d'Arts, en Josep Maria Salvador, i ho havíem deixat amb l'equip de local, amb l'equip d'aquí Porret, ja, eh? el, el, el partit que li toca aquesta setmana jugar contra el a la, a la que seria la quinzena jornada. Quinzena jornada eh? Josep Maria Lligues, adg.cat versus club d'art la xarxa. Doncs sí, el lliguesadg.cat, dublot, eh, haurà d'alinear els seus millors esportistes per tenir opcions de guanyar en el partit contra l'equip de Puigreix, la xarxa, el club d'arts de xarxa. Uh -huh. L'anar del resultat eh, va ser favorablement a la xarxa, per 7 a 2, amb dos equips, però arriben amb un bagatge molt, molt igualat, on els hem pogut veure, els seus milions esportistes, els hem pogut veure amb el tot temps del rànquing de, de la federació que organitzem, que és el d'Estí Windmall, un rànquing del qual ja hem pret altres setmanes. Uh, el pobre rendiment que està traient en alguns partits del Puigreix, doncs també farà que hagin d'alignar els seus millors esportistes per tal de guanyar aquest partit. És un partit important, ja que, home, una victòria els encaselleria o els donaria pas a poder accedir a la zona de pòdium, que la veritat està certament un pèl complicat. Eh, molta igualtat amb les competicions de la federació i això fa doncs, que cada cop sigui més difícil poder accedir a les zones de pòdium. Molt Molt bé. El... El següent partit, el Palafrugell contra l'Aigüestoses. Un dels partits <tots> més brillants d'aquesta setmana, degut a que l'Aigüestoses encara no han queixat cap derrota i que el Palafrugell és un dels màxims candidats on matemàticament encara té opcions d'accedir al títol final. Malgrat que ho té molt difícil, ja que en quedaran tres derrotes, fet que doncs, el distancia bastant de l'Aigüestoses. Uh, amb una victòria, l'Aigüestoses es quedaria molt, molt a prop d'assolir el títol matemàticament, Uh, i que amb un sol partit guanyat més ja seria més que suficient per assolir el títol matemàticament. Per la seva part, el parafrugei uh, encara té opcions matemàtiques, com han comentat, i una victòria el que faria seria endarrerir una setmana més l'arion final de l'Aigüestoses i, per què no, uh, potser somiar encara que, en que l'Aigüestoses pugui subpegar algun partit més i fer-se amb el títol final. Fet que Serà molt difícil, degut a que el tram final de l'Aigüestoses el té molt planer, tot i així, no és descartable, amb els d'Arts que se sap, l'últim d'Arts es clava és el que et marca aquí és el guanyador i per tant és el que decideix el resultat final d'un partit I, i on sempre pot passar qualsevol cosa i de tot. El vigent campió de la Lliga Catalana, el Club d'Arts Piridònia serà el que descansarà aquesta setmana pels que sou fanàtics de les estadístiques i si aquest guanya i l'altre perd i voleu saber com quedarien, l'article que tenim publicat a la web de la Federació Catalana d'Arts www.darscatalunya.cat on expliquem la quinzena jornada de llig al final veurem un apartat que posa previsions, us donem un enllaç a una aplicació que és on es pot veure la classificació de la competició i on vosaltres podeu entrar la previsió dels resultats d'aquesta setmana, per exemple, i veure com quedaria la classificació, és una eina molt útil i molt pràctica pels capitans Molt bé, sí senyor i a um, punt d'actualitat tenim cap? Donc, doncs sí, en tenim un i de molt important i avui també hem de d'afinar les trompetes però no només les trompetes sinó també l'orquestra sencera perquè la notícia i l'informació s'ho mereix sí senyor, les baixo la música jo Sí, senyores i senyors, ja està obert el registre del Catalunya Open, competició internacional organitzada per la Federació Catalana que compta anualment amb el màxim nombre de participants d'una competició que s'organitza a la península imèrica. No només s'obre la inscripció de Catalunya Open l'Open d'Art, sinó també del FCD Aniversari Open, una nova competició, nova creació de la federació, que es celebra just l'endemà el 13 de setembre, perdó, no ho havíem dit, el Catalunya Open es celebra el dia 12, de dissabte, i el dia 13, el dia següent, se celebra l'FSD aniversari. Aprofitant, doncs, el gran gruix d'esportistes internacionals que arriben per jugar al Catalunya Open, doncs aprofitem i fem una competició més, que és el FCD Aniversari Open, amb motiu del 25è aniversari de la Federació Catalana la Federació Catalana es va constituir el 1990 i el 2015 es el 25è aniversari que començarà amb aquest FCDE Aniversari Open. Comentar el detall, doncs, que el Catalunya Open és la quarta edició. Enguany eh, és puntuable també pel rànquing de la Federació Mundial de l'Arts, de segona categoria en el nivell masculí i de tercera categoria en la categoria amb la modalitat femenina. I també és puntuable pel rànquing de la British Arts Organization, la Federació Britànica, que organitza el Mundial d'Arts Individuals, conegut com a Life's World Arts Professional Arts Championship, competició on, a nivell masculí, hem assolit la categoria C i també, a nivell masculí, a femení, també hem assolit el reconeixement de categoria C. Això només ho assoleixen molts, pocs, molts poques federacions i molts pocs països membres de la Federació Mundial. Per això és un fet destacable i per això les trompetes i l'orquestra han hagut de sonar, ja que és un fet excepcional també. Per altra banda, també és excepcional que la segona competició que organitzem per primera vegada, que és l'EFCE de Aniversari Open, eh, doncs, també té el reconeixement de la Federació o Organització Britànica de d'Arts i ens dona punts també per aquesta competició. No només la Federació Britànica, sinó també la Federació Mundial de d'Arts dona punts amb aquestes competicions, eh, sent dos competicions en un sol cap de setmana, on els esportistes podran assolir moltíssims punts pel rànquing mundial, classificatori, pel Winnow, World Masters, quatre places pel Masters, eh, molts punts per classificar-se pel mundial de l'Aixide, eh, en fi, un, un aperitiu molt, molt atractiu per als esportistes a nivell internacional i també local, on eh, els esportistes locals internacionals, dels quals les setmanes vinents doncs ja en parlarem, també tenen opcions de rescar o de sumar punts en aquestes competicions. Ah, ja Maria, um, alguna cosa més? Doncs no, tota aquesta informació, si la voleu repassar, la podreu trobar a la web de la Federació d'ArtsCatalomia.cat um, Bueno, uh, aquesta, aquesta ràdio, uh, gràcies a tu, se'ns estàs fent única, eh? <laughs> Amb aquestes performances, és terrible, eh? Molt bé, Va bé molt cantar M'encanta. Ens la disposició que tenim per poder fer i per poder parlar una setmana d'Arts amb única emissora de tot el territori català que dedica una secció específica per parlar d'adoles. Aviat et cridem d'altres emissores, si segueixes així, Joan Maria, perquè és terrible, eh? <laughs> és el pujar el taló, ja, eh? Bueno, bueno, d'això es tracta. Com més se'm divulgui i més esparri d'adoles, millor per nosaltres. I més a més amb aquestes, amb aquestes coses que em dius tu de la Federació, que... Estic 25 anys, estem estem en categoria C... Sembla que no, però és molt el que s'està avançant. Home, pletòrics, jo crec que estem pletòrics. En funció del que estàvem fa uns anys, les coses han millorat, l'organització ha canviat totalment. Sí, la federació, Nosaltres estem treballant moltíssimes més hores, eh, això sí, treballant sense ànim de lucre, vull dir, això són feines altruistes, com tots els presidents de clubs de la vostra comarca, com de tot Catalunya. I, bueno, doncs ens agraden els darts, i, i sí, volem que això funcioni i que tot vagi molt bé. I això de crear competicions noves a més a més, tenint el plus i el reconeixement internacional eh, de tots els esportistes i de les federacions internacionals, que ens recolzen i que a més a més ens admiren en i que hi ha algunes que fins i tot ens envegen. doncs, home, doncs és formidable <laughs> i és notablement molt bo pels darts catalans i per Catalunya i per tots els nostres esportistes. Sí, senyor. Joan Maria, moltes gràcies per tenir la trucada de Ràdio Proreig, un dissabte més, i ens trobem dissabte vinent. Salutacions. Que vagi molt bé. Igualment. Adeu. Eu eh, dels dars. Ens acomidem d'ell, eh, del president de la federació i havem a parlar d'una altra cosa. Ens ha arribat el Jaume Billardell, també tenim el Jaume el Jaume Moné, el, eh, el problema de que no suri obra, no suri obra. portat un altre ordinador. Per tant, farem, farem fer en no, no sents res, Josep? Res. No Amb res. cascos, no. Carai. Jo ara això ja, aviam. I així se sent? Sents alguna cosa, tu? No, no sents res, no? O sigui, per un, per un cantó se, se sent com si parlessis i, ui, i per l'altre se sent com si hi hagués eco. O sigui, I, no i, és molt, i tu, molt i, estany. I tu, i tu, Josep, em sents? Sí, bueno, sento, et sento molt poc, però bueno. Uh, em sents molt poc? déu nhi Però em sents? Sí, sí. Doncs vinga, va, però on vols començar? Ja cridaré. Bueno, doncs com, com sempre, comencem pel, pel bàsquet porreig i comencem per les Premi Femení, que estan jugant eh, ara a les 12 a l'Escola Joviat Bàsquet de Manresa i de moment estan guanyant 7 a 22 a la mitja part, al descans. Perquè fa el mínim escolibet aquesta setmana descansa el mínim escolià juga avui a tres quarts d'una, Club bàsquet Llívia Puigcerdà, Club bàsquet -Purreig. ja No tenim resultat, però ara deu d' no estar a mitja part també com a pre el premimini. Elcadedem masculí ha jugat avui uh, contra el bàsquet Piera català i de moment hi han quedat 53 a 39 ha portat el porreig. Molt bé. Uh, el jugador femení que marxa 13è amb un guanyat i 23 perduts, Juga avui a dos quarts d'una, club bàsquet-porreig, al social bàsquet. Per tant, ha estat jugant ara mateix al pavelló del porreig. És un duel interessant perquè es juguen els penúltimes o el porreig contra les últimes. Per tant, serà un duel igualat. que El porreig no s'ho pot trobar gaire, pel comentem cada setmana, per la diferència d'edat. I amb aquesta setmana segurament sí que es podrà... Podrem veure la el... competència en el júnior femení. Perfecte. El júnior masculí, marxa 7è, amb 13 guanyats i 13 perduts, i juga avui a les 4, Club Bàsquet Porreig, Sars-Sabaja, Juviat, La Salle B. I finalment, el senyor masculí, marxa 6è, amb 16 partits guanyats i 8 de perduts, i juga també avui, després del júnior masculí, a dos quart de 6, Club Bàsquet Porreig, Remacat, Sassoria Sa B. I bé, bueno, fins aquí els partits del Porreig. Molt bé. Anem a fer gent de la Barcadà. Uh, sí, llavors parlem del Verga doncs també l'informe de amb... bàsquet Verga que juga a primera catalana uh, marxa 15è amb 6 guanyats i 23 perduts la setmana passada la perda de 12 uh, contra el 7è classificat i aquesta setmana es juga contra el 6è a dos quart de 6 l'informe de bàsquet Verga Casal de la demà Hem parlat, em sents? És que no em sents, no? és que et sento molt poc i és molt desequilibrat amb un se sent el temps que parla i l'altre l'eco, com un arreder Una cosa molt estranya, no? Sí, sí no no, sens. no, no, no, no No sé com va, eh? No, bueno, sé, bueno. no sé què hauria de fer aquí però... uh, Perquè fa el xuxi bàsquet bèrgol, sots 25 marxa 9, amb 12 partits guanyats i 13 de perduts i juga també demà a les 4, xuxi bàsquet bèrgol club bàsquet a Gassó Ah, uh, perquè fa el júnior femení marxen sisenes amb 14 partits guanyats i 10 perduts i juguen contra el Remacat Súria a uh, Sòria um, demà. Ara, ara I finalment ser... el Nauv Basket Berga no, no. juga avui contra el Club Bàsquet Vila Torrada, Club Bàsquet Vila Torrada, Nauv Basket Berga. Volve, volve, no sé si s'ensenten dirva. Bé, ens vaig una miqueta. <ríe> vale, vale. No, que hem parlat abans amb el president del bàsquetberga. Tenen l'única opció a l'últim partit de Lliga, que és aquesta jornada, demà, a partir de les quarts um, per... sí, partit... de set? Sí, les quarts de Les quarts de sis, al pavelló, demà. Eh? És l'última oportunitat, però és una carambola, eh? Ara perdre sí, sí. els Sikoris i llavors el, el bàsquet Berga primer hauria de guanyar perquè juga abans Sí, perquè estan a una victòria a una victòria, ah, una victòria sis i el de sort em porta 7 i el, el gol a, a Baràs el té sí. a favor el Berga en cas d'empat eh, aniria a promoció al bàsquet Berga Bé, doncs ara parlem de, de nivell estatal, de l'ACB i aquesta setmana ens ha la jornada al Montàfic Font-la-Brada Fiat Joventut, avui a dos quarts de 8 no és en directe per Esport 3 en canvi sí que ho és el futbol el club de Barcelona, bàsquet, Dominion, bàsquet Bilbao, Bilbao, bàsquet, que és en directe per Esport 3, avui a les 9 uh -huh. uh, en destaca avui el retorn de Marco Todorovic que van aquesta setmana van anunciar que el Barça agafaria el dret a, a, a, a fitxar-lo que ara el van cedir, ara el tornarà a agafar uh -huh. I, però han sortit algunes informacions d'última hora que Houston Rockets a NBA estan en dret del tenteig i, i potser el fitxaran per la que, per l'any que ve. Uh, per tant, bueno, seria un retorn així, del Marco que va estar dos anys sense gaires oportunitats i la temporada que ha estat a fora en minuts ho ha fet molt bé, té de promig uns 17 punts de valoració, per tant això és un molt, molt bon nivell d'estar rendint aquesta temporada el Marco amb quatre premis de jugadors de la jornada aquest any. Molt bé. Uh, perquè fa el Cai Saragossa, uh, juga a, dos quart a un quart d'una de mà contra el Bruixa d'Or i um, directe per Esport 3, com sempre al migdia. Um, el bruixador que en, aqu en aquest partit en destaca el retorn d'Isaac Foto al uh, Cai Saragossa, que està cedit, i per tant, partit especial per ell, pel no de Nova Zelanda. Finalment, parlem d'Amèrica, de NBA, Uh, els encreuaments de l'Oest, Golden State Warriors Memphis van empatats a un, el primer partit que va guanyar amb certa claredat uh, Golden State perquè va ser un partit amb molts punts, en canvi el segon, que va ser un partit més de defensa, es van posar els Grizzlies de Marc Gasol. Uh, el, uh, també a Houston, Los Angeles Clippers, uh, marxen 1-2 a favor de Los Angeles Clippers, que en principi sortien amb cert desvantatge pel desgast de la sèrie contra San Antonio, però que la, avui han guanyat de 25 aquesta matinada, per tant, sembla que no els afecten tant. En canvi, potser la manca de competir de durant un temps sense haver pogut competir de Houston, potser sí que aquí els està afectant. Uh, en destaco de la sèrie San Antonio Spurs a uh, Clippers, que la setmana passada estaven comentant que anaven 3 a 3, que al el perdre els jugadors de San Antonio van anar a un, un bar discoteca i altres hores de la nit es van veure sortir d'allà borratxos i això va provocar un cert malestar als aficionats de Sant Antonio. Pel que fa a la banda est, a les semifinals, Atlanta-Washington 1-1, va començar a en Washington, però de moment Atlanta, que va ser el primer clàssic de, de la sèrie, va empatar i de moment juguen, aquest, juguen aquesta matinada, per tant, sèrie que serà molt, molt igualada i aquesta matinada s'ha jugat el tercer partit Cleveland-Chicago de moment és 2-1 a favor de Cleveland amb un triple últim segon de Derrick uh, per tant sèrie molt igualada que com comentàvem la setmana passada aquí que l'oberta portava més per Chicago jo més per Cleveland sembla que està afectant potser més del que semblava la baixa de Kevin Love i segurament això acabarà afectant al llarg de la sèrie però jo penso que serà una, una sèrie 4-3 uh, bé, fins aquí el bàsquet, comentar, com sempre comentem que tenim en ment la Final Four eh, que que disputaran eh, per una banda CSK Olimpiakos i per l'altra Fenerbahçe Madrid bé, doncs fins aquí el bàsquet molt bé eh, Josep, no em sents tampoc no, no gaire però bueno <laughs> doncs ens trobem al dissabte i tant. Molt bé. Ah, avanquesterem, bueno, farem un programa especial des de pavelló, Va no? Sí, ho vam comentar la setmana passada, però fan el dinà de final de, de ah, la temporada. Farem un programa estaré vollà, farem algunes entrevistes amb l'entrenador la presidenta per dir -ho alguna manera. Mm. I eh? ja comentarem. I, i l'altra la, la, la, noia és la Ah, no me recordo. La Pilar, la Pilar, la Pilar, eh? Molt bé. Don Josep, moltes gràcies. Ens veiem doncs, el dissabte vinent. D'acord, vale, merci. Res. El corret és campió. El corret no perdrà. El és campió, el Correig no perdrà, el Correig és campió. Correig, tenim un porter que s'ha molt ben parat. Correig, tenim una defensa que s'ha preposant. Molt bé, anàvem a dir, una defensa que sap refusar, també sap refusar l'Albert a les preguntes impertinents que li pogués fer jo a l'Albert, Planes, bon dia. Bon dia, Albert, bon dia, bon dia, senyors, bon dia. Bon dia, bon dia. Um, bon dia. Què, tenim, tenim tanta emoció com amb el bàsquet, Albert? Sí, el sí, futbol, hi ha, sí, hi ha emoció, hi ha emoció, a més a més, continu, que estem ja a la jornada 27, la que s'està doncs disputant ara mateix, i la que es disputarà, evidentment, encara els partits que falten, però alguns equips ja n'ha acabat, però bé, bueno, bastanta emoció, eh? perquè tant per la banda de dalt com per la banda de baix tenim equips bergadans involucrats. Eh, si et sembla, comencem? Sí, sí. Josep, endavant, endavant, comencem? Sí. Va, vinga, comencem, va, vinga, comencem pels premenjamins, ja ho sabeu, del grup 26 de la Lliga Comarcal del Bergadà i del Bages. Eh, tenim només un resultat definitiu, el que s'ha jugat aquest matí, eh, el municipal, entre els locals, eh, el Porreig i el Sant Padó, i el resultat ha estat de porret 5-3, per, per tant, victòria local aquest matí, important pels breus amins, perquè els catapulta doncs, a dalt de tota la classificació, no a dalt de tot, però sí, les tres mineres classes. La, la resta de partits són per demà, començarà el primer a les 10, eh, en aquest cas serà la capital, amb un derbi, eh, un derbi berguedà i ha feinat això o sigui, en principi, ja que el Berga doncs, lluita per guanyar la Lliga i eh, els Sardam Salvo que és l'equip doncs, que, que s'ha enfrontat al Berga, lluita, molt malauradament, per no renoveixar, com deia, uns per guanyar, i altres doncs, per no baixar més tard a les 12 el Beganès rebrà el Navàs un partit 12 contra 10 per tant un partit de mitja taula eh? un partit que també doncs, ja gairebé doncs, ja tenen tots fet aquests dos equips i pel que fa al Gimbranella doncs, aquesta setmana li tocarà descansar anem a repassar la classificació perquè és interessant tenim el Manresa liderant amb 70 punts però el Porreig amb un partit menys en té 60 per tant difícilment ja no atreparà el Manresa a no ser que perdés tots els partits el Manresa perquè quedaran tres jornades després del d'avui Eh, eh, després d'avui quedarà en 3 jornades però amb aquesta victòria el Correig suma 63 punts eh, amb suma 63 punts per tant serien 66-69-72 hauria de perdre tots els partits de Manresa cosa difícil perquè no n'hi ha un partit per tant cosa complicada eh, d'ells de tenim doncs el futbol sal al Solson amb 58 eh, però el futbol base al Solson amb 58 al Verge amb 56 al Jornel de Cisè amb i l'últim, una jornada més, doncs, és, com deia el Sánchez Rodríguez. Passem als Benjamins, al Fer, a la 3 divisió del grup 12, el, el Correge ha guanyat i ha jugat aquest matí, el municipal Josep Ferres de Minyó, davant l'equip local, eh?, que només porta 20 punts, només porta 20 punts, i només, doncs, perquè ha perdut eh, pràcticament eh, la gran majoria dels últims partits. O sigui, un, de la jornada 15 de fins ara, eh, el resultat de la minyó ha estat molt dolent. No així fins a la jornada 12, però curiosa, doncs, no sé... És molt, és molt incert que després de la jornada 12 fins ara eh, o s'hagi empatat o s'hagi perdut en mig d'alguna victòria, però és molt curiós, si més no, eh? Si més no és molt curiós. Però, bueno, com et deia, marxa 12 a la classificació i, doncs, evidentment, doncs, com que la tònica és aquesta, doncs l'Avinyó ha perdut. Avinyó 2, Porreig 6 i els Porreigens que sumen 67 punts, eh? I lluiten per la tercera posició també d'aquesta lliga final. Això sí, sense cap opció prendre'n la Lliga amb el Sant Padó que, que lidera en Mareferro té 72 punts i també només ha perdut un partit Per tant, eh, sí que estem allà primers segons, tercers, de moment la Lliga no en guanyà cap però sí que de molt bons resultats dels, dels equips de casa Passem al Benjamí Bé tercera, el tercer visora grup 12 aquí sí que pràcticament doncs ja tenim molts partits finalitzats i mira, són aquests Comencem Callus 14, Berga 0 Déu-n'hi-do el resultat dels bergadans, ja, com dèiem que el Berguer és últim en aquesta lliga, doncs, Déu-n'hi-do, sí, sí. una humilació bastant gran. Uh -huh. Aviar 3, eh, Flitusen 6, Futbol Solsona, Propobas Solsona 3, Gironilla 4, i ara mateix un partit en joc a la segona part del Municipal Sant Jordi de Ceres. De moment, resultat provisional, eh, les de de la segona part, les la segona part, Sant Solsona 1, Sant Padó 3, pendent estrem d'aquest partit que s'està jugant, i ens queda el Porreig, que jugarà demà a casa, a partir d'un quart de deu, demana no un minorista -se serà de fons no? esportiva eh, que arriba a porreig en dotzena posició amb 24 punts i dos partits seguits perdent, també, una mala tònica, aviam si ens ho aprofiten l'equip de casa i també ens quedarà el vaganès eh, el líder d'aquesta lliga, donat a Berganà, a dalt de tot de les categories, jugarà demà a les deu, eh, a casa, al municipal de Beganà, demana el Súria eh, que arriba en una desena posició, per tant oportunitat millorable per donar un cop definitiu demà al vaganès a casa Passem al... al bueno, passem, no, passem a la classificació abans, eh? eh com et deia, 69, Gironilla 68. Per tant, com important el Beganès demà de no un cop, eh, la taula, però si no és el Beganès seguríssimament serà el Gironilla, però el Navastre n'està apartant perquè té 63 punts. L'avia via 739 al porret 11 sense navegació, sense ni amunt ni avall, no fa falta camí ni lloc, té 26 punts. El Sant bosers 13 amb 19 i l'últim és el Berga, doncs, una setmana més en 7 punts. I ara sí si passem a la divisió d'honor, eh, diríem. La primera divisió, grup 6 del Benjamí. El, la Lliga de, mm. de, dels Professionals, gairebé, no ben bé, però bueno. Ja mm. estem en un grup molt important. Els dos bergadans, un ja ha jugat, un ja ha jugat, i l'altre està jugant des de la una. alberga ja ha jugat, ha jugat a casa davant la vampa multiclassificat, el Miració al Baca, Unió Club de Futbol, i atenció, perquè sort Sort dels instants finals que el Berga doncs, s'ho ha cregut perquè estava imposat mm, molt per resistència al Mirasol i el resultat ha estat 2-1. Eh? Anaven 1-1 fins als instants finals i al final ha venit a Berga 2-1. Resultat molt important perquè el col·loca el Berga 6è eh, i com deia abans el porreig que juga demà a Sant Cugat. al municipal Jaume Tubau ho demana el Sant Cugat curt de Futbol, un equip que marxa 8è amb 40 punts, dues posicions doncs, per sobre de, dels nostres. Eh, que amb 29 punts, això sí eh, tenim 29 punts, estan tranquils tant per dalt com per baix eh, estem també en una zona que no hem de patir ni pels de dalt ni tampoc hem de patir pels de baix el gimnàstic de Manresa amb, amb 73 i el Terrassa amb 69 continuen lluitant de tu a tu per guanyar Castelliga, Déu-n'hi-do que els dos aquí estan al gimnàstic que és a casa del B com el Terrassa, déu un do eh, el, el mà a mà, que estan fent tant un com l'altre, partit a partit, juguen guanyant, estem al Barça i al Madrid. Jugues tu, guanyo, jugo jo, guanyo, jugues tu, guanyo, jugo jo, guanyo, jugo jo, jugues tu, guanyo, guanyo. Mm, pràcticament el mateix. Vinga, els de la 20, segona divisió, grup 8. Uh, el Correix ha jugat aquest matí, és l'únic equip que tenim en aquesta, en aquesta, la vi de la, de la segona divisió, grup 8. A casa, davant els Centelles, una explotiva, els d'Osona que arribaven 300 amb punts, han acabat perdent també 3-2, eh, victòria del Porreig per 3-2 i la classificació està el Gnast de Manresa 67 punts, Torollos 63 oàrbics 61 i Porreig quart amb 49, aguantant l'embranzida d'aquests tres que van molt forts La l'Alaví, segona divisió, grup 7 ara mateix tenim en joc eh, jugant-se eh, aviar el municipal Alfons Bonfaus, els primers instants de, de la segona part aviar, Sant Pedó, de moment no tenim aquí resultat previsional, sí que estaré pendent d'aquest partit ara fins al final i també els instants finals per aquest cas, de la primera part, tampoc sense actualització de marcador, el Manlleu G. Ronella. Eh? Per demà també tindrem representació a Berguedana. Evidentment ens falta el Porreig, que jugarà a Manresa, demà al matí a partir de dos quarts de deu, al municipal Mion Puig-Berenguer, davant la Pirinaica, que marxa doncs, una posició per sobre de, de nosaltres. I compta amb 33 punts el, el Casillet. I també jugarà el líder, eh? el Verga, que ho farà a domicili, al municipal les comes d'Igualada, davant l'equip i vol dir un rival assequible per als pregatants, ja que han 17 amb 41 punts. Per tant, i important demà també que el aconsegueixi la victòria a Igualada, ja que és el líder, evidentment, amb 74 punts. No n'ha perdut cap. Per tant, és molt probable que aconseguim la victòria. El Jorenca segon és 67, el Gimnàstic de Manresa, 359, Gironella 5, en 43, Púrret Juntsa, 27, aviar 14, amb 14. Eh, 14 amb 14, estigues. Eh? Va, passem al futbol 11, categoria infantil, una divisió, grup 25, deu nhi dos partits que s'aplacen en aquesta jornada, i ho veureu, ara ho entendreu. Dos d'ells seran al el... Berguedans, el que sí que jugarà és el Joanenc Gironell, i serà demà al Municipal de Sant Joan de Vilatorrada, a partir de dos quarts d'una al migdia. I aplaçats, atenció, queden al derbi entre el Verga i l'Avià, que finalment es jugarà el dimarts 19 de maig, a partir de dos quarts de vuit de la tarda, a la capital... I a plaçar també queda el Porreig-Navàs, que passarà a jugar-se el dimecres 27 de maig, o sigui, que a, a, a la prèvia ja, pràcticament eh, de, de l'última jornada, jornada de la Lliga, eh? déu-n'hi-do, s'aplacen dos partits, no sabem els motius, però s'aplacen dos partits. I una classificació provisional que queda amb el Sallet amb 64 punts, Navàs i Puigcerdà 63, ja veus l'apretats que estan, ja veus l'apretats que estan, quart amb 52 eh, el Porreig, amb dos partits menys, això sí, aviar cinquè amb cinquanta, amb un partit menys, el G1 i el 13 amb 16, i penúltim el Verga amb 13. Cadets, segona divisió, grup 19. En joc dels partits, el Municipal de Sallent havia jugat contra el tercer classificat des de les 12, el descans resultat provisional és de Sallent un. havia un important eh, aquest empat de l'Avià Sallent, no, eh? Eh, i l'altre partit que està a punt d'arribar, el, el descans, en aquest cas, és l'artès Berga. L'equip Berguedà, que juga contra un rival eh, doncs que està a dues posicions més avall i separats per tres punts. Més partits, en aquest cas, per la tarda, a partir de les quatre, Municipal de Correig, Javió. Eh? El municipal, Correig, Javió. Quan acabi aquest partit, començarà el Municipal d'Esports de Solsona, un partit molt complicat per la Gironella, que jugarà contra el líder, mà de ferro d'aquesta categoria, que és el futbol bàsic Solsona, i que té 63 punts, mentre que el gimnàstic en té 60, el sellem 54, el Gironella 6em 40 al Berger i a ja anys i 9 anys respectivament, en 35, al Correix, de en eh, 24, i l'últim, eh, un punt i gràcies, jo sí. Gràcies, perdó, gràcies, ho he aconseguit eh, en la jornada anterior, precisament quan és el Salvador de Cerds, doncs, continua, el, el, en aquest cas, el, el Berger. Passem al juvenil, segona divisió, grup 19. Gràcies. Tenim un partit en joc. Bé, de fet, acaba d'arribar el descans. Ara mateix, m'ho he eh? Juguen el Mollà, que està a les últimes posicions, i el Porreig, que lluita per el podi d'aquesta categoria. amb un resultat provisional. Mollà 0, eh? Tot i esclar les últimes posicions, Porreig 1. De moment, eh? Només 0-1. I a la tarda, el gruix de la jornada, obrirà el, obrirà el Berga, que jugarà a casa, doncs, demanen la base a partir de les 5, un partit de mitja taula. El seguirà la via Joanem, que començarà a 2 quarts de 7, al municipal de Fonts- ...d'aquesta jornada, que, doncs, que, que quedarà plaçat... També, ...en aquest cas serà per causes de calendari... ...quedarà plaçat el dia 21 de maig... ...a les 7 de la tarda... ...la classificació... Eh, ...el Sallent lidera Prognomien amb 65 punts... ...hi ha en dues categories està el Sallent... Eh? ...el Jurenc amb 56... ...el Sant Pedro i el Porretge amb 50... ...el Verga 6è amb 45... Amb 39, ...el Jirnella 11è amb 36... ...i per acabar, Pep, les noies... ...categoria cadascú juvenil segona divisió al grup 3... Uh, com que ha dit sempre doncs, bueno, és la lliga dels retirats ja ho sabem i no retirat perquè siguin dolents no que simplement doncs, perquè uh, doncs, els equips s'han retirat uh, tenim dos equips okay. grans, un juga uh -huh. eh? un està jugant i l'altre uh, doncs, li toca descansar clar l'altre doncs, li toca jugar contra un dels retirats i uh, el Verga el Verga és el que li toca jugar ho està fent hores d'ara a casa davant el Palau Tordera Club de Futbol és un partit de l'últim contra penúltim per tant l'últim uh, contra penúltim ...i amb un punt al Berga i 5 al Gironí... ...per tant, eh, bueno, no, no es funcionen gran cosa... ...i el progrés doncs, que hauria de jugar contra el Llano de Sabadell... ...ha de descansar, ja que el Llano és un dels tres equips retirats... ...tot i això, tot i això, les noies són tercers amb 42 punts... ...a un del Manresa, eh?, amb un partit menys... ...i a 5 del gran dominador de la Catalunya, el penya de l'Anglava de, de la Roca... ...per tant, encara no està decidida aquesta lliga perquè amb un punt menys, com en res, a cinc de la penya, i amb un partit menys, aquí sí que estarem tan pendents com a setmana que ve, com l'altra, a veure com acaba aquesta lliga, que està molt interessant. I queda finalment l'eleví infantil, doncs les noies que, que han jugat a la primera divisió, que com recordeu la setmana passada, vaig dir que ja s'ha acabat i ja estan fent un torneig eh, complementari, doncs per suprir els partits que han quedat pendents, abans no acabi la temporada, un torneig de quatre equips que en aquesta jornada doncs, arriba ja a la cinquena i penúltima, doncs, el Porret ja, ja l'ha complert ha jugat a casa amb el Molins de Rei Porret 4, Molins de Rei 4, empat per tant un punt, ja us diré un punt perquè veureu com estem en la classificació i un altre partit que jugarà a la 5 és el Vilodecans eh, i el Manresa la classificació precisament el Vilodecans amb 10 punts, líder d'aquest torneig que s'acaba la setmana que ve i el Porret en aquest empat Suma, es queda segon amb 8 punts més que el Manresa és tercer amb 6 veurem si punxa o no punxa el Manresa i el Molins doncs, un encara no, no ha guanyat cap partit Bé, I fins aquí, eh? Que no és poc. Vol, fins aquí, que no és poc. Molt bé, Albert. Em sents? Molt bé, em sents? Et sento perfectament. Em sents perfectament. Perfectament. Perquè jo no em sento gaire bé. Bueno, estic en problemes avui. <laughs> bueno, Albert, doncs ens trobem després al el... temps del motor. Correcte, el temps del motor, eh, recordem, t'has sentit un gran premi, eh? I, a més a més, eh, sí, sí. acabant de repassar aquests partits que, que tenim ara mateix jugant, ara, eh? De la 27a ara. jornada. Ara em sento més jo. Doncs no,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 molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar al taller dels que ens saben. Fint amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esapaema. A, a porreig tallerism Manel Sarra al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 9338095. La UW. Música de guagua, música de Derby, Derby que hi ha la quarta catalana, grup 1, 29a jornada, falta de dues jornades comptant aquesta. Doncs el primer Derby, és el Sant Saló de Cés Club de Futbol, Berga Club Esportiu. El camp de aquest partit és el Municipal, el Municipal, el Municipal Pol. Oh, oh, el, el municipi Pal, perdó, eh, de Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Javier Aguacil Aguilera Cercs no, anem, anem a la classificació. Eh, cosa a repassar la classificació un momentet eh? Sant Salvador de Cercs, Berga, Club Esportiu Sant Salvador de Cercs bueno, els tenim molt amunt tots dos eh? com pot ser això? Ja? Sant Salvador de Cercs, Berga, Club Esportiu sí senyor doncs és, precisament, tercer contra segon, eh? El... Si la setmana passada la Verga jugava a casa contra el primer, el segon contra el primer, ara és tercer contra segon, eh? Doncs això, el Berga, que, bueno, anem, anem a pams, anem a pams, Anem comencem per l'equip local, el Sant Saló de Cercs, que marxa la tercera posició, 53 punts totals, de 26 partits jugats n'ha guanyat 16, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 5, 75 gols a favor, per 49 en contra, perquè fa el rival d'aquesta setmana, Sant Saló de Cercs, és el Berga, club esportiu, que marxa un lloc per sobre a la segona posició, amb 62 punts a nou a nou, o sigui que Berga té assegurada totalment la promoció de cens. quasi-quasi sembla que estic fent una temporada de, de com es dir això, eh? Um, um, ara no em surt, eh? Una temporada... Abans estava pensant, eh? Que Berga està fent una temporada d'aquestes de, de... com era? Com era? Uh... Ah, no Quan em surti ja us ho diré, eh? No partiu. El Bergui va sortir un 62 punts, com dèiem, eh? a 9 del Sant Sol de Cercs, 6 punts per un joc, 26 partits jugats, 19 guanyats, 5 empatats, 2 perduts, 91 gols a favor per 34 en contra. Això amb la llei del mínim esforç, eh? Sembla que pujarà amb la llei del mínim esforç. Doncs pues bé, bueno, la qüestió és pujar, eh? Pujarà si guanya la sala promoció. Cers, que està en la sala de 660 metres, l'estat del cel solejat, probabilitat de precipitació 0%, temperatura mínima rodarà als 11 graus, mentre que la màxima voltarà pels 24, el vent, tot i que començarà bufant del sud a 5 km per hora, a partir de la segona part quedarà encalmat l'índex de uve, ratjos de màxim 8, que és un índex, recordem... Uf, és un índex que està fa por, eh? Ultraviolat, molt alt. I anem a seguir amb la resta eh, de partits per aquesta setmana perquè fa la categoria de la quarta catalana grup 1 és el Vilar de Club Esportiu, Súria Club Esportiu, B el camp municipal de Vilar, de l'àrbitre Daniel Díaz-Lluque. Aquest partit es jugarà avui també a partir de dos quarts de cinc. Hem l'hora del derbi? Us ho hem dit? És avui, eh? El derbi és avui a partir de tres quarts de 6, eh? Ai, perdó, de dos quarts de sis. A Cercs, eh? Dos quarts de 6 d'avui, eh? El derbi és a Berga Club Esportiu. Eh, pel que fa a l'altre, com dèiem, el Vilar de Club Esportiu, Súria Club Esportiu, B jugarà avui també a partir de dos quarts de cinc. I anem a la resta. Eh? Pirinaca-Pirinai, que eh, futbol club B, que ja ho celebren, amb eh, un major Futbol Club al camp a jugar aquest partit, al Municipal Millon Puig-Berenguer i l'àrbitre Oriol Parcerí-Sagrau. Aquest partit es jugarà demà a les 12 del migdia. Uh, un altre és el Baix de Torrella Club de Futbol Porrets Club Esportiu B al camp municipal Valls de Torrella l'àrbitre Ramon Ricard Comella Gil aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda un altre és el Cacerres Club de Futbol Navas Club Esportiu B al camp municipal de Cacerres i l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo i el que ens queda és el seient Club Esportiu B aviar un... És que vaig tan de pressa que no dic l'hora eh? ni el dia que Serres Navàs, que Sers Club de futbol Navàs Club Esportiu B jugaran eh, demà a partir de les 4 de la tarda. I l'última que es quedava és al seeller Club Esportiu B Hi havia una esportiva B, al Camp municipal de Sallent i l'àrbitre Alejandro Galán Domínguez. aquest partit es jugarà a Sallent serà demà a partir de dos quarts de cinc. Sí, Bé, aquesta és una quarta catalana, la Pirinaica que ja ho celebren, ja estan la segona catalana perdó, a la tercera catalana Alberga que marxa a la segona posició, com dèiem ja en fase de promoció assegurada Sant Saludacés que marxa a la tercera posició amb 53 punts l'Avia Unió Esportiva B marxa a la sisena posició amb 43 punts el Cacerra és la novena amb 32 punts el Munt Major Futbol Club amb onzena posició a 28 punts, el Polèix Club Esportiu B a la dotzena amb 27 punts i tanca l'equip Bar... de, de la comarca del la Bergadà al Vilà de Club Esportiu que marxa a la, la tretzena posició amb 22 punts. Amb um, tercera catalana, grup 7, 31 ena jornada. Falten quatre jornades comptant aquesta, eh? I mira, precisament, um, començava amb el derbi amb la quarta catalana i també farem el mateix amb la tercera, que carai. Gironella, club de futbol atlètic, B Olvan, club esportiu. Déu-n'hi-do, aquí també hi ha molt jaleu, eh?, aquí a la tercera catalana. Ja ho veureu, ja ho veureu. El camp on giraran aquest derbi és el municipal, el desert municipal de Gironella. L'àrbitre, Òscar Márquez Vega. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? com està l'embolicat. El Gironella, club de futbol atlètic, bé que marxa l'equip local, eh? que marxa la 14a posició amb 33 punts. De 30 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 6, n'ha perdut 15, 37 gols a favor, per 50, en contra, pel que fa el seu aquel, equip rival, o oh, l'Urban Club Esportiu, res... Un tros més amunt, eh? Ulvan, Club Esportiu, marxa la dotzena posició. És que se les foten que dóna gust, eh? Ulvan, dotzè, Porrís, Club Esportiu, 3è i Gironi, el club de atlètic B, 14è que més voleu, eh? Igualtat al màxim. Ulvan, com dèiem, marxa la dotzena posició. 37 punts de 29 partits jugats. N ha guanyat 10, n'ha empatat 7, n'ha perdut 12 44 gols a favor per 48 en contra. Gironella, que està en una alçada de 470 metres. El estat del cel és poc ennubulat. Eh, probabilitat, de, probabilitat de precipitació 0%. La temperatura mínima i màxima es rondarà entre els 12 i els 28 graus. El vent, tot i que començarà a gofant del sud-oest, a 15 quilòmetres per hora, a la segona part quedarà encalmat. Índex de ratxos 1 màxim 8, que és un índex ultraviolet molt alt. I l'últim representant és amb aquest partit. És eh? del Club de Futbol, Pureig Club Esportiu, el Camp municipal Josep Guardiola i l'àrbitre Anna Toneu Domènec. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de cinc. Bé, una classificació que mana camp per allà de Club Deportiu, 74 punts, que està ja preparat per pujar amb l'ascensor, eh? cap a la segona catalana. El Joan Enc Futbol Club farà la promoció, sí, eh, amb permís del Mata de Pere, que és tercer i marxa amb els mateixos punts, 59, el Camp Trias és quart amb 57, Déu-n'hi-do, eh? està perretat això, eh? Uh, pel que fa a les posicions de més de baix, que és on ens trobem nosaltres, doncs tenim uh, com dèiem, l'Urbà, 12è, Proletx Club Esportiu 13è, Gironella, Club de Futbol Elètic B 14è, l'Elètic Club de Futbol Elètic B que està uh, en el lloc més, de més calent, diguem està en 33 punts, el Llorençà Futbol Club que és el que el segueix i és el que té la promoció de, de, de, de, per mantenir-se, de la permanència està en 31, a dos punts del Gironella i el Castellnou, esportiva que és 16è que ell ja baixa, 30 té 31 punts, al Vila de Cavalls, que ja és, que ja és, que ja, bueno, és equip de de, de la quarta catalana, el Vila de Cavalls marxa a l'última posició, 28 punts, el, doncs com deia el Castelló, Goestió Esportiva 31, Llorençà 31, Gironella 33, Correix Club Esportiu, bé, sembla que s'ha tret una mica les puces de sobre amb 37, ja 4 del Gironella i l'Ulvan amb els mateixos punts que l'Ulvan. Doncs eh, estarem pendents doncs, la jornada que ve, veiem què ens demana aquesta categoria, mare de Déu! Vinga, segona catalana, grup 4, estic l'hora i deu nhi do eh? Grup 4, 31 en jornada. Falten 4 jornades comptant aquesta. Gironella, Club de Futbol Atlètic Castellà Unió Esportiva, al camp municipal de Gironella i l'àrbitre Adrià Cortés Aparicio. Um, aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de 5 aquí a Gironella, eh? um, amb una, una classificació que Al el Tona, amb 66 punts, uh, seguit de la penya Sant Pedro, Club de Futbol amb 56 Uh, poques possibilitats de, de prendre-li el ton al primer lloc, però matemàticament tampoc no està, no està decidit eh? però bueno, poques possibilitats pensem nosaltres, apostem nosaltres la penya Sant Pedro uh, sí, que tindrà, sí que té rivals a darrere que l'estan seguint, com per exemple el Sallent, que porta dos puntets menys el Castellà Unió Esportiva també ha empatat amb el Sallent i el el Club de Futbol Atletic ja que s'ha desentès de la Lliga d'aquesta tarda, aquesta segona catalana grup 4, que marxa vuitè, tranquil, amb 45 punts. I l'últim cromo per agafar el futbol masculí, per tancar la nostra agenda i parlar després de motor fins a 3 minuts per les dues, que eh? hem de passar la publicitat política. Nosaltres anem a parlar d'aquest primera catalana grup 1, anem a enganxar-la més aviat eh? 31 jornada que ja l'han enganxat eh? Els, eh, els partits polítics ja l'han enganxat nosaltres l'enganxem ara a l'últim cromo falten també 4 jornades i és a l'Avia Unió Esportiva Horta Unió Atlètica al camp municipal d'Alfons Gonfaus, l'àrbitre Álvaro Ser. Eh, què hem de dir? Doncs aquesta tarda, a partir de dos quarts de cinc, l'Avià necessita també el triomf per continuar lluitant per la segona posició. Els avinesos reben la visita de l'Horta, que, com el Farnès, és un triomf de la salvació matemàtica. Albert García, l'entrenador de l'Avià, ha lamentat la derrota de Farnès. Va ser una llàstima. Ara no només ens, ens queda guanyar i esperar a veure què fan els nostres rivals. I això partit a partit. L'Horta és un equip fort físicament, que s'ha mostrat irregular i s'ha complicat força. L'Avià té les baixes per les joves d'Oriol Martínez i de David Sánchez per estudis. Escolta, amb una classificació que mana, mana, líder, Júpiter, club esportiu amb 61 punts, seguit el Granollers amb 56... I llavors el Manresa, tercer, amb 55, un puntet, eh? L'Avia Unies Esportives, quart, a 53, a 3 punts de Granollers, a 3 punts d'aquesta eh, fase de promoció de sense, de sense, mare Déu, no segon sé ja, eh? Més amunt de, no sé, no anant a ja aquests de, de viar, eh? Però però això. A l'Horta, el seu rival d'avui, marxa a la onzena posició, eh, com deiem els hi ha faltat potser uns pèls de punts, de... els pèls de punts es posaran, eh?, quan juguin contra l'Avià. Doncs no, eh, els hi ha faltat uns puntets per... per estar salvats, nosaltres no, ens falten els punts per mirar de pujar encara més amunt, eh?, que quedi clar, doncs porta 40 punts, eh, és 11, l'Horta, 30 partits jugats, 11 n'ha guanyat, 7 d'empatat empatat, 12 n'ha perdut, 36 gols a favor per 40... En contra aquest partit, com dèiem i ho recordem, serà perquè és un partit important també per aquí la comarca del Berguedà, eh, serà avui aviar a partir de dos quarts de cinc mm -hmm. Vinga, anem per feina, Albert, que no se t'acabi la bateria. Eh? Digue'm, bon dia. Esperem que no, estem a les <ríe> Bueno, acabem, Pep, eh, Pep acabem amb el final dels partits que teníem pendents. Mira, per exemple, el del Benjamí, el ve de la tercera divisió grup 12, l'indietat final del Sant Saludacers-Sampadó, de fins a resultat final Sant Saludacers-1-Sampadó-3, de eh, derrota. Seguim a l'Alevi, a segona divisió grup 7, tenim la l'Avià-Sampadó, que no hi havia resultat, doncs ja també s'ha acabat el partit. Avià 2-Sampadó, 4, també derrota en aquest cas, i uh, acabant el partit, aquí sí que hi ha resultat, acabant el partit. Igualat, igualat s'està acabant aquest partit, entre el Manreu i el Gironella, recordant que estàvem en la primera part quan connectàvem en la primera, doncs la primera connexió, resultat quasi del final, Manllé 1, Gironella 2, eh? encara no s'ha acabat, s'està a punt d'acabar, i també tenim el cadet de la segona emissió, el grup 19, resultat final, Cellen 1, avià 1, ha acabat com estàvem abans, i el que també s'està acabant eh, ja, els instants finals des de l'art és 1, Berga 2, ha remuntat el Berga, eh? ja que per dia. Uh, i el que també està a punt d'acabar, com, com estava doncs, quan hem connectat, és en el juvenil i el grup 19, és el mullà 0, porret 1 continua igual. A tot això, va, anem al motor uh, M'has agafat en Blagasté, motor Va, anem al motor uh, a veure, aquesta setmana començarem al revés eh? o sigui, l'activitat de la comarca la farem al final i, i el de fora ho farem ara val? perquè, doncs, el gruix de... no tenim real a la comarca interessant ara mateix, ho tenim de cada setmana que ve i ho farem al final. Tenim ...a casa, diguéssim, eh, a Catalunya... ...el gran premi de Catalunya de Fórmula 1... Eh, ...el circuit de Barcelona a Catalunya... ...que per mi continua a ser el de Montmeló... ...és aquella quarta setmana i arriba els 25 anys... ...25 anys de Fórmula 1 al circuit... Eh, ...i recordem doncs que... ...és un gran premi doncs en aquest cas... ...el primer, el primer que arriba a Europa... després de, de passar doncs pel pericle Asiati... Eh, ...Sud-Amèrica, la Xina... ...bueno, eh, han passat pels llocs... ...el primer dels doncs, que es farà a Europa... ...durant uns quants grans premis... 25 decisions d'aquest gran premi de Catalunya, que més a més a més ahir, a més d'ahir, va rebre una bona notícia, i és que tenim 3 anys més de Fórmula 1 a Catalunya, eh? Es va, doncs, el Tito Berni amb tota la cúpula del circuit i inclús l'Ajuntament de Barcelona, sobretot ara que s'acosten les eleccions, eh? No és per dir-ho, però bueno, s'ha de dir. Eh, doncs eh, vam fer un gran pas i fins a l'any 2019, com a mínim, tindrem Fórmula 1 al circuit de Catalunya. Això sí que és una bona notícia. Recordem que el circuit va agafar el relleu a, a, al Jarama, eh? Al Jaret i a Montjuïc el 1991, i des de llavors ininterrompudament s'ha disputat Fórmula 1 a Catalunya. Una Fórmula 1 doncs, que de les 25 vegades eh, de, de, de que s'ha celebrat aquí al circuit, 18 ha guanyat l'autor de la poli. Per tant, el que d'aquí en breus instants eh, aconsegueixi la poli, ja ve que estan escalfant, i ja els assento per la ràdio, el que d'aquí en breus instants aconsegueixi la poli té el 95% de possibilitats de guanyar la cursa. Eh, doncs, eh, important, important aquesta dada. Pel que fa a l'activitat en pista, doncs, que eh, és el gran premi que els equits porta més novetats, porten moltíssimes novetats, és, és el gruix de la temporada on es porta més novetats, a partir d'aquí es faran salts, però no es faran salts tan importants, i hem de dir, doncs, que ja s'han disparat les tercer lliures aquest matí, amb, eh, amb totes les novetats, Rosberg, que ha marcat el millor temps, però tensió, seguit de Vettel eh, i Hamilton, Vettel que s'ha colat entre els dos eh, Mercedes, i eh, els Teres estan separats per només dues dècimes, per tant, les novetats de Ferrari, a diferència de l'any passat i dels anteriors anys, sí que aquest any, Sembla que van per un bon camí. Red Bull ha fet un pas endavant i es col·loca juntament amb el Williams en la lluita per la tercera marca d'aquest campionat. Bé Toro Rosso Carlos Sainz i George Verstappen i Max Verstappen, de Carlos Sainz i Max Verstappen perquè els joves al el poder estan fent unes primeres curses molt i molt interessants. I pel que fa Onda, penso que també ha fet un pas molt important, potser ha bussat més que només tots els altres equips, de fet estava molt enrere. 11a posició per va Baton, 14a posició per Fernando Alonso Uh, que a més a més ha rodat amb moltíssim trànsit, i onda que porta doncs, un sistema revolucionari que, doncs, pel que s'ha dit i pel que se sent pel circuit, el motor uh, està molt fi, se sent molt fi el motor, no, no té res a veure amb els antics motors, porta un motor nou, un motor molt revolucionari, uh, amb un sistema molt semblant a la Mercedes, però amb un compressor que hi ha entre la turbina i el MGOK, un compressor doncs, que fa que no es mesclin els aires. Veurem, perquè ells diuen que a final de temporada podran lluitar de tu a tu amb Mercedes. Per tot això, les dues al quali, una quali, doncs, que jo crec que Onda pot estar a la Q3 i si no estarà a les portes. I demà la cursa a les dues, eh? A més, cap de setmana tindrà el circuit amb la GP2, la Porsche Challenge. I recordar que aquest circuit de Catalunya té 4 quilòmetres, 655 metres, 12 curves, 7 de dretes, 5 d'esquerres. I hem de, hem de destacar la i la Chicane, la curva de la caixa, que els pilots faran 66 voltes i que la recta més llarga té 350. 7 metres. Luis Hamilton arriba com a líder amb 93 punts, seguida Nico Rosberg amb 66, i Max eh, Sebastian Vettel amb 65 Mercedes Domino amb 150 punts, seguida Ferrari amb 107, i Williams 61. I encara et diré que aquesta setmana també hi ha hagut eh, entrenaments de motoGP han estat en el circuit de Hedet, on dilluns es van, posar, es van portar a terme diferents proves, sobretot amb la provatura de pneumàtics, eh, doncs els nous pneumàtics que he vist, doncs, doncs van posar a disposició dels pilots. El més ràpid va ser Jorge Lorenzo, que ja havia aconseguit la victòria el diumenge, recordem, amb 1.38. S'allit de l'antena ròsia, 42 mil·lèsimes, l'Aleix Espargró, quart amb el Suzuki, molt bé, a 10, el Marc V amb la l'Onda i el Pol Desè amb el Suzuki, també, per davant del Maverick Vinales. El dimarts van ser, doncs, els equips de Mota 3. I encara tres notícies més, Pep, per acabar... Uf. Uh, Bernando Sousa eh? ah. el filet portugués de 27 anys serà l'encarregat de substituir el Xevi Pons en el ratll de Portugal i fins que el català recuperi de la seva lesió que es va fer doncs, recordem a Bolívia impartint un, un curs recordem que el Xevi va ser l'escollit d'estar a posar el 208 R5 d'ACSM però que la lesió doncs, l'ha hagut de, doncs, de moment de posposar hi et a la nostra comarca la setmana que ve, el dissabte, dia 17. Pandens estrem de la quarta pujada de Guardiola Seranyol, que és la tercera prova del Campionat de Catalunya de Muntanya. Sí, és organitzada pels Sonic del Foc als Pistons, eh, període al pivot. Sa cavallada tenia i la seva també. Va. període d'inscripció es fileigerao de dimecres a la 1, eh, perdó, dimecres 13 a les 8 de la tarda i eh, dir que el motocross que van que sabia celebrar el 24 de maig passa a celebrar-se el 12 de juliol se sostén, eh, en aquest cas, de moment, de moment, professionalment, aquest eh, motocross d'Urban, que se celebrarà el 12 de juliol. Vinga, en breus moments, comença la qualificació en el Gran Premi de Catalunya. Albert, eh, moltes gràcies. Ens veiem allà al Paballó. Ah, eh, no, ens veiem, ens parlem des del Paballó la setmana vinent, no? Eh? Sí, sí, sí, sí. Parlant de bàsquet, eh? Sí, sí. I, més, i més tranquils. Molt bé. Albert, doncs... Apa, bon dia, adeu. Véssim bé, merci, adeu. Nosaltres ens, ens acomidarem eh, recordant eh, el recordatori que hem fet al començament, eh, eh, dediquem, dedicant el programa que hem fet, que, que ens ha sortit una mica xurro, però bueno, de, eh, el dedicarem al senyor Pere Bessa, que ens va deixar ahir. Molts petonets, ens veiem la setmana vinent. Um, a partir de les 12 a partir de les 12 no feu cas a la publicitat eh, que diu Desquardona a partir de les 12 feu-me en a mi eh? a partir de les 12 la setmana vinent molts petonets com deia adeu <fixi>